Kilometroak iberkartuz neurtzenak sentimendua Apirileko azken hastian, enkartela da, baina bono, aurten edo hilabete ontamintzat bere zilean izango da, herrirak antolatutakua, eta presoi ekartu dute bere gain, ba, antolatzeko hoi. enkartela da ez, erronka eta horreiburuzitzeiko ditugu gurean, hane, Kaixo, egunon. Kaixo, egunon. Ander, egunon. Naxio, egunon. Naxio, egunon. Egunon. Testanix, esan dugu, enkartela da ez, erronka. Zuen gain hartu ezute, nula? Ba hori da ez, azkenean Euskaldunok erronka zalea garelako ez. Garbi dago guk, erronkak maite ditugula eta orre, erronka hilei aurre egiteko, pie zaugarri daukagula Euskaldunok ez. Alde batetik kan indarra eta kemena, eta bestaldetikak konbentzimendua, ez, arrazoia daukagu. Indarra esaten dugunean, herri baten indarra esaten dugu. Determinazioa, konpromesua, koherentzia, duintasuna... Eta arrazoia diogunean, eskubide indibidual eta kolektiboak zor dizkigutelako, gureak direnak eta honen konbentzimendu osoa dugulako. Herriran helburua da, presoen egoeran eta laguntze ematia, alik eta jende gehien biltzia, Zuek nola ikusten dezute e, kanpotik anguain e, presoen egoera? Bueno, herri da mugimindua nola paite da... E, ...pizka bat e, nola esango nuke ba. Herria animatzea edo pizka bat e, berritzea nola paite erriko indarrak eta... Astea osegitzea, baino beste pausu bat aratago eramatea. Mm -hmm. Nolaite esezker abertzko jendetik aratago, joatea eta eh, nola bai kontzientzia, pixka zabaltzea eta presoen inguruan presoen egoera nola bai zabaltzea eta animatzea jendeari zenbat eta... Eh, lehen lenera alduan bezela, ba esker gabertsalako jendeaz harago zabaltzea presoen egoera eta Zetenan laguntza garrantzitsu izango da, ez? Bai, garrantzitsua eta batez ere beharrezkoa. La razona. La razona. Beharrezkoa eh, zenbat eta jende gehiago hain situ, inplikatu eta kontuan hartuko luke jendea que esker gabertsalako esten jendeak ere artuai koluke, ba gure tresuak eta segati borrokatu duten eta estela bakarrik esker abertzalearen esker abertzalea laguntzeko edo baizik e, Euskal Herria Euskal Herria askatzeko daudela da egin dutena egin dutela horretan jarri utela beren indarra ta beren biziare bai Bueno, eh, Gaini, nasi jokin jugo gara pixka bat, eh, zu gaixorik anehonduz zinen. Eh, Konta eguzo pixka bat zure egoera edo nola bizi izan zen honen gaixorik egote hori? Espetxean egonik eh, gaixotasunak azaltzen dira. Eh, nikustut, eh, egoerak, bertako egoerak ere, eh, aurreratu zuten nola gaixotasunak azaltzen dira. Berez, eh, gai espetxe ezbaintzen egin zera azaldu lehinko, bai joan nengo egoerak edo, behartzen zaitu, jendea gasotzen da eta geroan gertatzen dana da ezin duzula inolako zaintza sendorik eraman edo zute baina ganea sendagilen era, ere ez ziti uste, inolako soluzioek ematen dena luzapena dira edo ez da leku egokia e, gasotasun bat zailisteko e, e, edo, edo, edo edo sendatzeko edo oso leku Jo charnataqua. Jo gaina ere erabiltzen dute zure gaxotasuna, ba zure suntziketa eraiteko, ez? Damuketa edo bez sortik azaltzen zaitu utzi, ez? Eskenfinean horretako daude, ez? Pertsonak e, e, e, akabatzeko, o sea, Esaten duten arren bergizerteratzea dela helburua. Gurekin ez zakat bergiz ateratzeko lanikan guk Ez guk behin atezkio segidantzatzen gara, ez gaude gizarte detik e, e, aparte, gizartea jarraitzen gaitu, e, laguntzen gaitu, e, beak bilatzen duten bosketa hori izuk, e, moralki, edo basuntzitzeko, mm -hmm. erritik kan bazertu nahian eta gaixotasun ekin ere ba, bueno, horretin zati uste eta bueno, ez da… Ez taleku egokia, e, hor zen e, da ezinada e, gaixotasun bat, ez zerti uste zerrela guntzen, okertu, ba gaizik. Mm -hmm. e, ez dakit gaur egun uste e, dozenatik gora da, diela gaixo dauden presuak, orduan behaien egoera aldatzeko nola, nola aldatzu eiteke hori, oh, edo zein da irtenbidea? Nola ulertu, behartza, ulertu arazi behar zai irtenbide bat behar duela egoerak? Bueno, legeak, legea badaut, eh? E, kalera, kalera eh, eskalerak kaleratu ire jarraitzeko eh, gaixotasuna, sendatzeko altzeak eta eh, rehabilitazioak, o sea, ni gabe biz nereean eh, rehabilitazio bat egin behar duzun garaian ez dituzte inolako zeik ematen eh rehabilitazio bat egiteko, o sea, hande eh, sartuta 3 3 metro eta eta pf, zu hortikane eh, Kampoa, mohimentu behar bat emagazuko, ez talka ez duen jolako zeke, ez dituzte ematen e, almenik, e, ortegatetzeko, oza, orra ez dute eta horregun eran ikusten da, eta e, legeak daude eta legeak aplikatu estik, ez dituzte egin behar, legeak aplikatzekin soluntzioa badago eta git, legeak bete esatela eta gure garaian lan askoin zan gizarte mailan ez? E, nire ni e, e, e, bueno, ba, bueno, ez da, plataformak eta egonduziren, nire gauratzen dut, gure gauratzen dut egonduziren lagaxoa bagoizatzen dut, plataformak gauratzen dut ziren, geio ez izetan gutxiogelo, lortu zen muntzo bat kaleratzea eta gaur egun ere, ba, erritik kan e, e, eskatu berdugu ba, legearen aplikazioa edo ez e, gaur tiken hon berdugu, mm. erri, erriak ez zatu berdu, e, biztela ez da, behar gezu Ez arrein gointzat, kasua jo esendatzeko. Bueno, bestalde azken astietan e, kalian da bilen edo egunkaritan da bilen gaila da, parot doktrina, zert lortu nahi dute e, doktrina hori ap aplikatuta? Bueno, <coughs> iru itzen ego iridele azzeatzeko azken finin txantai hau txa, e, presoak esterminatzeko, eta usteltzen usteko espetxian, atera gabe. E, e iru itzen Etxaian erronka hori dela eta gure erronka izan berdula denak mobilizatu herria guztiak ibili e, presuak etxera ekarri arte. Lehenga hasteko kontua da Gailardonek esan dula e, ez dela bizi guztiko kartzela zigorrikan aplikatuko, baina bueno, EPK errebisatzen jungo dela. Bueno, errebisia ez ha validatu gaitamar rusteras ikustia, pues nere itzen hauneiko bizi guztiego espetzia dela. Bueno, eh berriz erronkara bultatzea, eh, barrikotian bota zen uten erronka eta ustez oiartzun guztiak goguakin daola jakiteko zein go den soka motur horiekin. Ba, eta zazpian agertu berko dute plazara eta han ikusiko dute zerein berden soka horrekin. Bueno, pista bat edo emango ezute, oze, pista bai soka ekarri eta e, Lortuko dugu denok elkarrekin, soka hori denak bilduz, elkartuz, lehen esan dugun erronka hori ontzea edo garaibatean esatentsan bezala ondu baietsi. E, barrikotian edon etzien, etzienak ezienake soka lortzeko aukera bakat ez da. Bai, bai, badaukate aukera edozein zeatan hamaskarren e, o e, gastetziean. Makutxon ba daudean sokak, eta eskatzen duguna da, bakotxak soka hartzia, eta hogeita zazpian sortzitan plazan azaltzia sokarak. Hortxe bueno, ba, egon bidapena, eskerrik askoane, hande, rinaxio testan iz, gaur gurekin izateatik han, eta berriz urrenko batean eman esan Gurekin batera, gurekin batera, tira soka, presoak etxeratzeko, daukago erronka. Patrilla 27an Denok plazan nikusi nahi zaizuztegu arratsaldeko 8etan. Islatzen <totipa>